Ez egia erran partidu biziki komplikatuak, uste otz Simun uh, goi mailan ari dela jokatzen uh, gara jontan, irakutsi du. Uh, Gizendute dira bazi ez, gero ere bai, antxon ere biziki ongi ari bai azken aldeetan. Eta egia erran uh, partida biziki gogoa izan da, e, Simunek erdi pilota edo ikusi uterre botera jotzin dut, urlarik segidan trinkatzen zuen, beraz. Hor, hauztut, gakoa izan dela, partidur ditutik oiti, esakean asmatu doala, eta hori eskerri balo, partida gau. E, gerran buruz buru ez dut du horretzen, final horretara elegatzen, ez txapela irabazten, baina badu lagu urte esikidan, ala ere lagu eberen artean naizera. Hor, ha, lehenik partida ontatik, baina gero opozik nahezan, eta fizikoki, ala ere, azken hilabeta ontan lan asko egin dut, eta horrek pagatzen dut du, aldiz kontraktura erabertsiki batukan dukandut hor, zangoan, Basako dela emendik egun batzutela, beharrik bat dut, ala ere haste bat egipo peratzeko. Eta or, gero matioren aurka uste dut izango dela, or, or, or, matiore ongi zagutzen dut, ikusi dugu zen mailan jokatzen duena bat izterian txurio bat zidio lehen goberdean. Baina nien beldurrik ez dut, e, nek nire jokoa egitera nahi dut, e, platzera hartu jokatzen eta ikusiko dugu zen nola segituko diren.